Dëshiroj të vendosë djenja të mija lartë në qedhin shëndritës, që të gjithë të shohin ato. Aty ku zogjtë fluturojnë të lirë, e unë të shiroj të jem një prityre. Të hapë krahët e dashuris, edhe që të rëgoj të, të gjithëve dashurin dhe lumëturin e vërtetin njërësimit. Ti të rëgoj më shirën e pa fund me të zotit tim. Dëshiroj të dërdhë lehtë në djenja të mija,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 forumi më praktik them, kë vepra, kë llojet e saj të vetë llogaritjes. Po, lëndr, Allahu shpobleft, falërimet i jofshëm Allahut që na mundoi përsëri të vazhdojmë. Faleminderit. Dhe lë solle Allahu të na beqaton edhe me praktikën e asaj që po e flasim dhe ndëgjojmë. Dhe në fund të kësaj fare, lë solle Allahu të na shpërblen për këtë mund për këtë angazhim dhe për dëgjimin me përsau për gjitha që e bëjmë së bashku me shikuesit tanë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 a në ka nëzitur, a në ka përësitur, apo jo. Në qovë se e ka rëndë këtë problem, vazhdojnë. Ndë faza e parë e vendoketisë, për mbyllet me sukses. Nga se ka, e, kur është përbalën me dy këtëre themelore, sinceritetin dhe pasimin, e ka kaluar provimin, dhe aja që kërkun nga ne thjerë është ta kërën provimin, se jemi nësë provë. Dhe pasaj dhe promë, dhe pasaj flasim. Shikov të ndërruar në qëmë se vetëm kjo fazë e vetë laget të do të zbatoj me koreksi dhe në vazhdim si nga në gjitha muslimani. Si dhe të fjetë vje pra jonë? Në të nimi mbarë të më për të vazhduar puna. Pa dushim, pa dushim. Parëm në unë parës të të flasë, parës të të thëmë ty një fjallë. Apo, të... mësush kjo hakëmore për vetën ti me athu honë. Mësush kjo hisë e nefë si tim, apo, për i të lotë e kam një të këshillaj. Allahu do të ket më vërtet më te për cilëta. Pra më vë për tonan fjalë tonan, më shumë sinqeritet, më shumë ndikim, më shumë dobi. Mirë po, po të ketë kjo fazë është thersisht apo po them në masë të mëdha, apo e neglizhuar. Thjesht e braktizën nga shumë muslimanë. As nuk shqipon sinqeritetin, as nuk shqipson a thu po, a, a ka bërëu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, apo nuk ka bërëu Nga se Allahu ka kushzuar pranimin e veprëve që tjetë të ndërtuar në këtu t'i kushte. Tjetë në sinceritet dhe në pasim, në rrugë në Muhammedi sasarën, tjetë rrugë nuk pranaraj. Pas kësaj, filloj me veprën. Po duke e bërë veprën, në ndodhë përshambull që të ndodhë dhe qka e bëfasishme. Të bënë ndë një inkuadrim nga jashtë, të bënë ndë një përshambull përmirësim, të bënë ndë një dhe qka lër edhe këtu njën kodrem. Një – Përënë për, për, në nisë me sinqajtet dhe rrugës mundodhë. Po – Mundodhë dhe qëka. Mundod. E përsejtë i bashdimë është. Për shambull, mua gjatë rrugës, gjatë veprës, dhe në vinë ndë kushë në thotë. Njo këtë veprë, për, për shambull, dëshani për këtë punë kështot, ose nuk nën falendurin njezët. Mu në shkën njemi, në praktisim veprës, jo. Muë në mesë veprës, lëgaris A do vazhdim apo nuk do vazhdim? Kur do vendos? Fjalë të njerëzve? Inkurajime apo dhe dhe dekurime të tyre? Apo fillimi kush? Shikoj logaritësi e mundson vërdhimsin e e e e mbar të veprës. A them ju, jo, unë kam i spritë Allahut e xheralu. Andaj shikoj sa bukur u akuitoi kët Ebubekri, ashabët e pejgamberit kur vdesh pejgamberi. Logarit ne vetë një, në kët momentash, është rasti ideal për logaritën. Pse kemi nisë kët rugun? Pse e mëni, pse e kam besuar? Andaj tha, kush i ka besuar Muhamedit, apo kush e ka adhuruar Muhamedit. Momenti ka vdeq. Do thot, mund mundin lirish të zbrapsemi. Të të të të larguohen, të, të dezertonin. Pshlir. Moment historik shumë. And histori që vendosur sikaj e ka aktivizuar llogaritjet. E ka stabilizuo gjendjen shtetin islam me llogaritja. Ndalëu musliman. Dhe më ndani. Po vazhdojmë apo nuk po vazhdojmë? Po, apo e lëm. Nuk ka shkove të vendosim apo vazhdojmë apo jo. Çikojmë. Menkani Abu Dhuhammadan, fa inna Muhammeden qad mat. Ne shohim se kemi inkërfë. Për ta adhuruar Muhamedit tash po e praktikisim. S'ka të validë të vazhdojmë se vdesh Muhamedi. Menkani Abu Dhullah. Shikojësh histori historike kur metin pa, tonë. Pasihem. E tha kush e ka adhuruar Allahun, fa inna Allah hayyun la yamut. Tash Allah është i gjallë nuk dës. Atë vazhdojmë, bro. S'ka më zgënjim, s'ka më dekorim.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 që ka logaritja si gjatë ose përshambull nuk rizikohet si në qertetit, apo edhe ku rizikohet e kemi shpëtuar me vetë logaritja. Ta është vazhdojmë ta përbalim me këtë dhejnë e dytë. Përshambull, vjen do kosh, jemi në gjusmë të projekte, gjusmë të vepres, qoftë individualit qoftë kolektivesht dhe në këshillat. Thot, unë përpëzoj që të bëtë dhe kjo, pëse më së futët kjo, ose thot, pëse më së largohet kjo, më së ndër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 dhe muam sigurohet metoda profetike më, më rruga mëvesëm emigracim çdo ditë ndrymëndime sprish punë sa përket mua s'a problem kë punë por ma dëshmoni se këtu dy janë të siguruara dhe ona çdo ditë e llogarit vetëm tim se kam kërc ose kam mirë varg sprish punë nuk kam ngulën e inatin tim kam thën kështu dhe nuk s'mbropsem kur jo s'mbropsem çdo minutë e buhanife rahimullahu kur kaçen e buhanife rahimullahu ka thën yektubuna anil youm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 Të logarizet para të fillojnë të, të të, të ofendojnë kush pa të fat. Të logarizet veten ton. Shikojnë veten time. Dhe ti vetën tënde. Ndomos me këto kritere. Apo Fiona çe e thash dhe ishte shkaktores mos pajtimit me me me, me bashurtën apo a ishte pritëllata apo ishte për inotë pse isha burr, për inotë, trëngjë. Telegjo. Nuk ishte për autor Zotet apo. Largo. Mirë, kjo është burri vallahi. Po kjo është burnia. Uh -huh. Shumë thonë se ja është dobësia, kjo është burnia. Kjo është burnia.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 Edhe gruaja këto të llogarit, gruaja nuk shikon tek burri. Jo, vetë llogaritë nuk nuk on tash, do kesh këto llogaritje të teatrit. Vet llogaritje, un shikoj vetën time. Përmirësoj atë që duhet përmirësuar, plotsoj atë që duhet plotsuar, largoj atë që duhet larguar me këtë metodë. Gjithashtu pala tjetër këtë bën. Dhe pas një pushimi dhe qetësie, apo kthehemi tash në dialog në një klim tjetër. Në një derë shikoj, mfal, si duket nuk është dorë këtë fjaltë tërhiqej.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 Një një rikë ishte zotuar të këmohamedesëm, ishte zotuar se në qovë se Allahu Gjella Gjelluhu e ndërën të dërguarin që të fuzet meke, zotuar, të, të të të të rënë meken, apo? Kjo ishte zotuar se do të shkën të të falin në këtës. Zotim, shë pëblim, unë e dua, falen dhe Allahet azhel, në këmë të shkën në këtës me mira kilometra të falim se shenë falërimi Allahot pëse ka hi përgjantën meke. Ndodhi. E qëtërëm e më bëzën mekën, e rëtë aja Rasulli Allah, e në në dherëtu, unën e ka e mëzëtuar, që në qëfësë Allahu të të qëtërën të mekën, e në u salli e fi lë qëtës, të falem qëtës, më bëzën të asalli e hauna, më falu këtu, e kema bukër, e kema mirë, më shë masj problemë është, apo, së përishë punë, bon, të rëhiqëm ka pëndimet, apo, se për shembull, ai nuk do të thonë që nuk është i sinqert, nuk është i sunat këtu ndo një, por vjen diku, na vjen diçka shumë më të madhe, më interesante, më të bukur. Pse të shtyjmë më nat, nuk du, un tash ka filluar. Jo burr, bartem kët kush më e bukur, i ngjitem atë që është më afuqëshme, i ngjitem atë që është më në dikim, apo të gjitha ato lëvizje në kontekstin pozitiv na imponon vet llogaritja. Para apo edhe nëse kurian futën në vepër, gjatë veprës të vendosë, a do të vazhdoj apo do të barto natë që është më dobishme? gjithmonë më përmenduar është në shikim. Në qfillan ato ato ka fillu, nuk i ke dorë. Jo, he ke dorë pse jo? He ke dorë. Se se këtu ka dobëmat më dha. Ktu ka interes më të madh. Dhe për interesin më i madh fetar dhe për turma të, të musliman, baur të më he ke dorë nga kjo sprish pun. Mi po kurt mungon vet llogaritja për plasemin. Asa nuk kemi nuk kemi mekanizëm që na mundson që të integrohemi në projektin e universitetit. Për ta bëhemi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 A duhet që çdo besimtar të avë llogarisë apo vetëm njerëzit e dijes Hoxhollarët vetën e vet. Normalisht çdo besimtar do të avë llogarisë vetën e vet, duke u nisur edhe nga një fjalë e Omer ibn Hatabit. Te Allahu që finalisht i thotë, llogarit vetën kur përpazet të llogarisën në ditën e gjykimit. Duke u nisur kë kjo në çdo hapi që duhet një, duhet do të bëmë jetë, do të vet llogarisëm, duke ditur që në çdo moment kemi shikimin e Zotit. Kështu që më ndo që çdo besimtar, jo njerëzit e dijes apo dot të të mendshrit.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 atëse modha që mundë zhë dhe gjë, nuk ka për eshtim, mendoj dhe më thënë. Sfar dobi ka vet logaritje? Vet logaritje ka shumë dobi, duke unisë dhe më thënë nga to që thamë më, më sti, për që më mind që robjë logaritë gjonat, i shefë se kë kap, ose kë po knash, duhet dhe vet logaritën, ako do kështu që arrin dhe ate lumëturi dhe më thënë që, që zhëtik ka përmëtuar në kuranë, sinë këtë botën, botët tjetër, mendoj që duhet logaritën.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 ose të qëndërim e kështu mëralë. Pas zveprës gjithashtot do të aktivizohen ato dy krytire, për baldur zvepra me këtë. A kam qeni sinqerë tonë në këtë? Në qofë se vrejnë ndo një mangësin këtë e përmirësan me të ube. Që mështë humbe zvepë. Taruar në vepë në ti me të ube, të ka lau gjellë e vanë. Ose në qofë se përshambullë gjetërugës nuk ka qenë përputë dhe të pjotë me sunet dhe e ruajn kët veprë, e ruajn kët veprë që gjithmonë të e ruajtur kështu me këto dy gjëra. Ka njerëz për shembull që kanë të kaluarën, kanë bërë veprë, në përputhje me sunetin e pejgamberit, kanë qenë sinqert. Apo dhe pastaj vinën me shumë viteve e rendojnat thonë për shembull, "Açfarë kemi bën të kaluarën?" Atë pse kanë qenë sunetin e pejgamberit, thotë, "Gabim ka qenë, nuk është dorës, prëjmë, e dorëzosh kështu veprojmë." Pse erën të kaluarën? Do stha, për shembull, do stha uh, mund të jetë, mund të ketë qenë gabim një pjesë caktuar, insistimi për shembull, mm -hmm. ose dhuna po e shkaktuar. Po pse të pendohemi nga terapi? A janë bëtet ndërsa një pjesë e artë të kaluar raston apo e librit që do të thogë ai gjithë? Po patëshim. Unë shpesh ata kollaxën lë, për çdo sunet të vogël që kemi rinxjallur Allahu dashmën për e përse të, të. A, a, a, a, a, a pse do të thotë ai ai ai erëngjëllë ka pozicion të kështu kahtun do një konflikt, mos pajtim me këtë mollë. Mirë po. Ajo që mund të pendohemi për të ndimi keq nuk është rinxjallja e sunetit.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 Në këtë çfarë pendohesh? Po mund të pendohem për agresivitetin. Në çësë se ka gjithu. Përdhona mund të pendohem. Po, mund të pendohem pse nuk e kemi bën më tepër. Për kët, ndim keqore për ju jo për të tjera. A gjersa besimtari pas veprës, ë llogarit ë jo pas në vepër të caktuar. Po pas nit të persi veprash llogaritet janë. Çka ka kë kaluar? A është ke mjaftueshme? Po, sikurse është ai rasti e i njo gurdon Fadal ibn Yadin që më sigurisë Sara i selek ka takuar një riun dhe i ka thën sa vjet e ke i ka thën i kam 60 vjet kontë që 60 po isë kallaja lëvar ofër çin që ta rris znjë nuk para më no 60 vjet i ka vën gatë mesotare jetës së këtymit është 60 vjet veçor don gatë është përfundon Allah alam kur është përfundim por mesotarisht apo kur i ka thën do të vdesë shokuar Se çfarë të bëj? Nuk i ka rënë ndërmend që 60 vjeç si që kam qenë më vdek, subhanallahu. Kan çfarë të bëj tash? Çfarë të bëj atë u kan kalua. Do që përjashtoj mundsinë fundoni për përmbëjit e dhënë. Tha ahsin fima tebaqa yughfar laka fima madha. Përmirsoja që të ka mbetë të spaku. U ulë dhe llogaritë, ku kus kam qenë mirë? Namaz kam qenë mirë. Do se ke qenë të kaluarën përmirsoj atë sa ka mbet namazë. S kam 100000 me haxhirin, për mësejt tash çka ka bëj. S kam 100000 me dhikës, kam 100000 kët keç ka nuk ka 100000 me kaluar tash përmirsoj. Dhe këtë cil me llogaritja pas veprës, ajo ka shkuar tashmë. Jeni nga dietarët e ka pasur me Tawba ibn Samit. Tawba ka pasur. Emri Tawba. Po. Edhe kë njëri, njëri një një një i shndar më mendoi për vetë tij. Ka thonë Savjet i kam. Ka pasur si ka 60 vite. Kur i ka kthyer në dit i ka dhënë mirëdhet Apo, Për e kanë dojnë me mira ditë. Ka thënë, subhanë Allah, e qëfë se që dojnë nga një mëkate e kanë bërë, të takoj Allah me më të e përshë njëzëtmi mëkate, që ka, vetë logaritja. Kjo veper ka këshku, jetë e ka shku, i ka bëjtë gjërët vitë. Thënë, qëfë se që dojnë veç nga një gjuna e kanë bërë. Apo, njëzëtmi gjuna e i bjenë, mesë ta e që ti delë Allah para njëzëtmi gjuna e veç. Në qëf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 në të logaritja pas veprës. Shumë ka shumëzë ja, jo, jo. e bën veprën, ka shkuar ajo, është bërë dhe mendon mirë, jo jo. Ai mendon edhe për para që ka shkuar. Pas ashi që ka shkuar, jo vetëm para se të shkon, apo gjatë shkollës, por edhe pas shkuar, zonë edhe vitet e vite të të tëra pas shkollës, a thua atë ka pranuar Allahu? A sol dosh problemi? Për ta. A thua atë ka pasmësi të bëhet më mirë, po ka pasmësi. Atë të bëvë ti atë më mirë? Ke shans. Po, kjo është pas veprës.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 simron mend kjo me ide. Do shut apo. Se në një urtë ditë e pleqson vetë atij. Dhe për ta plequar vetën tonë, dhe gjithmonë timi në ngritje të cilëteve për tona duhet ta bëm këtë me logoritë të vet për tona. Ona fona tash në mazën e sabato për shemb ose drekës. A ka pasur më shit më mirë? Ai ai ka shkuar. Nuk e di pse mfiltruan mend këtë drejtse. Hajni shalom nikin, dijmë më pas. Djen shanca. Prandaj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 kur dobi mjaftuarme në një u them njeriu që është duke shkuar apo nuk harxhon energjin për dorëtuar rrugtim me gjërat këto, me gjërat që nuk i duhen. Ato i braktis, merr atç që i duhet. Vendimi këtu tim të kallaxhën luan na duhet atë që na duhet. Nuk na duhet as nuk na duhet. Prandaj shumë nga dietarët kanë thën kur kanë thën kanë fol për dalën për Allahut, kanë fol për kiametin, kanë thonë janë ankuar. Dhe kër i kanë dëgjua një duke o ankuar, ndërsa ta ka qenë në kulme dhe vëshmëris, kanë thënë pëse për ankuash? Kanë thënë E seferu t'awil O e zedu qalil Apo? Ka unë uthimi i gjatë Së funetimi pak nuk, nuk mund është përmën këtë kët uthimi të gjatë Të barë të njëra t'kota, të, të lodhështë dhe në fundë t'u të tëtë Nuk paguat kja asë gjekëtë Andaj Nuk mund të, të, të zbulash Sa e duke barë të rëci që duhet apo atë çdo nuk duhet, a është në rregull apo nuk është në rregull, po vetë llogaritje. Se tollvia e jetës, subhanallahu, dinamika e saj na mundson shpesh herë që njer, njer të të pluhur, një një herë të marrëm diçka me vetë. Si kur s'në luftë. Tullvia e jetës nuk do të jine kush është kush. Andaj thot thot një thot një poet arab thot se ta'lamu idhan jala lghbaru atahtaka farasun am himaru. Apo kur larguat plohuri, atëre kupton se ai i hipur në kale apo në magar. Nuk den nga tollvia dhe kaosi i madh i luftës. Dhe më ndonjë njerëz me vërtet nuk e dinë çka i hip, realisht. Për shkak të dinamikës së motit plot të ashtuquat njëtin e përsëritur. Ndalo. Ndalo, të shiko pak. Jo, duhet të ndrimit në transportet. Ky nuk më shpie këtu. Jo, në zip. Pse hem duke barkë këtë këtë shkamt madh personi? Lejësem. Pa dëbison. Du... Logaritë tamam son këta. Çë ta bartësh, të, të, bartë të marrë ato që duhet. Ata braqdis ato që nuk duhet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 Shikoj, nuk ka dhon ata që arrin tek ne në i pranojm. Jo, ata që përpiqen për ta rit, që nuk kuptojnë komuncu nuk arrin. Por ne për shkak të përpjekjes, logaritmi se kan arrit. E çnukupton përmesim dhe etë të ardhurshme, kët nuk mund ta mësoj scopet logarit. Në ku logaritë vetë timë jam i knajsh mirësh, në rregull, shumë mirë. Ata shkojnë duke e zbej kvalitetin, ju duke ashtuar kvalitetin. Ne kjo dobi mëde vetë logarit. Apo e dyta. E treta që logarit vetë timë është se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 Përndaj, une ulem, si kurse e përmendit dhe të jala shpërbëleft, edhe në rrashni familjarë. Dalë, nësa këtë fjollë që ja thashu në fmiot tim, nuk është darës do të thuët. Unë falni, gabim ga qenë. Pse në do të burëni që të kërkujmë halalë të fmive tonë. Të imësujmë edhe thmit, apo artën e rrësvetimet, artën e kërkim falës. Kasi këna mungën këj artë, ne muslimatë jemi, jemi, jemi me të vërtit, të varëfër,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 realizuar një urdhën dhe kërkesë të Allahu xhëlalauel. Oltën do nfsë, atë që ma qële son nga jeta. Allah do të let shikon çdo kur në llogaritnë. Apo vet llogaritni vet ne juaj. As kërkesa e Allahu xhëlalauel detuaneve. Ne që zne këto e bëjmë, kemi zbatuar një urdhën të Allahu xhëlalauel dhe mjafton kjo të bëj për neve. Mjafton. Pa mjafton kjo. Dhe më ne e pasta këso, pa tha këso thefond, apo pe këto që përmen, e pasta është se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 Sa më të ashë për që jemi ndaj vetës të në këpët logaritje, aqë më letë në dhellë hesapit e kalogjë e lëvare njësër. Sa më të lastuar që jemi në këtë rafsh, e kemi filtrin të zjeruar, mund dhe për tënë të qëtë të që e madhe, aqë më te për të kemi kësht njësër e kalogjë e lëvare. Pra e mjafton që në ju po, të kryen një vej për që njëzë të këtë më letë që këtë jetë një dobi e mjaftushme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 do të bëhemi më të mirë për para Zotit, do të ndimojmë vetën tonë në i logaritje të letë në ditën e vështirë, kur do të logaritim, të letzojmë librin e vebrave tona, thamë se me vetë logaritje, duhet të kemi kujdesë, se do të i bëjmë pa drejtsit të tjerve, përëndaj të marim atë që në duhet dhe të lëmë atë që së në duhet. Dhe i në misionin tjetër, të, të tretin, qofshën kujdesin e Allahot, Selamu Aleikum,